Судьба, він стис кулаки, а ще міцніше зуби. Хоч би щось небудь було шабля, чи спис, чи лук. Так нічого ж, навіть замашної ломаки немає, а що зробиш голими руками. Тим часом Жадігер, дарма що неповоротки, мов видмідь, уже здерся на півгори, ось ось буде тут. В цю мить запручався, запхикав Дмитрик, погоду його, шепнув Добриня, і відступи назад. Дмитрик замовк. Припав до маминих грудей, смачно засмокав. А Добриня поглядом занишпив довкола, щоб йому знайти камінь, замашну палицю, гілляку, щоб приголомшити ворога, коли вилазитиме на шпиль. Ніде нічого. Підняв очі вгору на дерева і побачив на одному з них надламаний суп, підскочив, ухопився, відламав. І тут же гірко посміхнувся. Сук дійсно важкий, замашний, та чого він вартий супроти тисячного загону хана Менгу? Ось уже справді, потопаючи, хапається за Соломину. Він поспішив на край обриву, але щойно порівнявся з Янкою, як із-за бур'яну виткнулася Жадігерова голова. Потім Жадігер висунувся вище, в руках тримав лука з накладеною стрілою. Їх розділяли якихось десять кроків. Їхні погляди зустрілися. Несподіванки Добриня зупинився, мимобільно лівою рукою обняв Янку, а правої щосили стиснув свій недолугий сук. Що він проти Лука? Мовчанка тривала довго, так довго, що Добриня встиг пригадати все своє життя і калину, і кут, і полевецьку неволю, і Київ, і монгольську неволю. Все це промайнуло в голові, пропливло перед очима, як сон, як видіння, і весь цей час він не спускав очей Жадігера, плоске, вилицювате обличчя якого було застиглим і холодним. Тільки в розкосих чорних очах щось ворушилося, мов загоралося і тут же пригасало. Жадігер поперемінно зиркав то на Добриню, то на Янку, то на немовля, що випинаючись сало грудь. Що він думав при цьому? Якими вони йому виділися? Наляканими, зацькованими, приреченими? Чи пригадалося, як Добриня вирятував його з холодної полонки, коли донська вода затягувала його під лід? Мовчанка затягнулася. Нарешті знизу долину нетерплячий голос Менгу «Ну що там? Є хто?» Жадігер розширив очі, мов попереджав Добриню, щоб мовчав, а потім кинув ханові коротко і твердо. Тут нікого немає, кане, зовсім нікого немає. Менгу сердито гримнув. То чого ж там стовбичиш, злазь? Поки вітер не нагнав води в протоку, будемо переправлятися на материк. Жадігерова голова зникла. Добриня з Янкою перезирнулись. Смертельний жах скував їхні вуста. Хто то був? Чому він не стріляв нарешті? прошепотіла Янка. Тамуючи дрібний дріж в усьому тілі, що бив, мов пропасниця, Добриня так же тихо відповів, «Ти не впізнала? То був Жадігер. Його душі прокинулась совість, щось людське засвітилося в його погляді. Лише під вечір, коли військо хана Меного переправилося з острова на материк і пішло по берегу Ітелю на південь, вони спустилися зі шпиля». Тут унизу повсюди лежали заюшені кров'ю баремтачі, постріляні, порубані, з розтрощеними головами. «Боже, який жах!» – простогнала Янка. «Який жах!» Усі загинули. Добриня вивів її на берег, подалі від страшного видовища, помостив кожуха. Посидь тут, а я скоро вернуся». Він сподівався, що нокери поспішаючи не все підібрали на полі бою, і не помилився. У заростях знайшов лука і кілька десятків стріл, під одним з убитих шаблю, яку той падаючи прикрив своїм тілом, та найбільшою радістю була несподівана зустріч на протилежному боці острова Стрійці і Коней. Вони мирно паслися на зеленій бережині. «Кось, кось, кось!» – простягнув до них руки. «Кось, кось!» Коні піднімали голови, нашорошили вуха, довірливо рушили на той поклик. Всі вони були осідлені із саквами на крупах. Дорогі мої, гладив їхні гриви Добриня, соколики мої, як же ви не потрапили на очі тим супостатам? Як вас не знайшли? Тепер ви так станете нам у пригоді, рятівники наші. Він вивів коней на берег, посадив Янку з Дмитриком у сідло, сам скочив на коня і, тримаючи в руках три поводи, вступив у воду. Ну, з Богом! Тепер додому. Два місяці мандрували вони від Волги до Дніпра, їхали манівцями, обминали биті шляхи, на яких можна було зустрітися з монгольськими військовими загонами, уникали зустрічі з пастухами. Лише тоді, коли переконалися, що отару чи дабун коней пасе одинокий старий чабан, під'їздили до нього і просили їсти. І жоден з них не відмовив їм. На дону Добрині за коня виміняв кобилицю що ожеребилися навесні, і відтоді Дмитрик щодня був з молоком. Харчувалися переважно дичиною і рибою, якою аж кишили довколишні степи, гаї, байраки, ріки та озера. Незаймані, нелякані качки, гуси, лебеді підпускали до себе на відстань десяти кроків, особливо на воді, і ставали легкою здобичю для добрині. А рибу ловив він вершею, яку сплів з лози, за ніч у неї набивалося карасів, линів та самів стільки, що частину їх доводилося викидати назад у річку чи в озеро. Лише на броді через Дніпро біля Зарубенець смертне сподівано знову війнула на них чорним крилом. Не встигли вони вийти з води, як на березі виросло кілька вершників. Стійте! Хто такі? Звідки і куди прямуєте? Це був караул, що сторожував переправу. Десяток молодих безтроких джигітів. Вони стягнули Добриню з коня, відібрали шаблю та лука. Чому зі зброєю? Добриня напружив усі свої сили, щоб не проявити хвилювання. Розумів, що відповіді його повинні бути правдоподібні. Не в попад, мовлене слово, мало занапастити їх. Думки набігали одна на одну.